الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثير طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه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 أما بعد، كتَّف ضيلة العلماء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. Bab Man jaa fi ad-dabhhi Bab Barang siapa yang datang dengan sembelihan yang diperuntukkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu bahwa ini termasuk dari jenis-jenis syirk billah menyekutukan Allah Subhanahu di dalam beribadah kepadanya. Hal ini disebabkan karena adzabah yaitu iraqatul dam mengucurkan darah, mengalirkan darah Dari hewan-hewan yang disembelih Adalah merupakan salah satu jenis ibadah Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Qul inna salati Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La syarikalah Wa bithalika umirtu wa ana awalul muslimin dan ayat inilah yang pertama yang beliau sebutkan Rahimahullahu ta'ala sebagai dalil bahwa Az-Zabah Termasuk dari jenis ibadah Katakanlah sesungguhnya salatku Dan nusuki Sebagian para ulama Seperti alimam mujahid Demikian pula Sa'id bin Jubair, Abduh Haq dan yang lainnya, menafsirkan bahawa yang dimaksud dengan nusuk adalah zabah, sembelihan. Dan Mujahid bin Jabar mengkhususkan bahawa sembelihan yang dimaksud, ketika seorang menunaikan ibadah haji atau kaumrah, Dan Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam Untuk mengabalkan kepada kaum musyrikin Yang mereka menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan menyembeli kepada selainnya bahwa hendaklah engkau ikhlaskan salatmu, sembelihanmu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini disebabkan karena kaum musyrikin penyembahan mereka Solat mereka Kepada berhala-berhala Sembelian mereka kepada berhala-berhala Maka Allah memerintahkan Untuk menyelisihi mereka Dan berpaling dari apa Yang mereka amalkan Dengan mengikhlaskan segala jenis ibadah Dari solat az hidup dan mati. Yani apa yang beliau amalkan ketika hidup dan apa yang beliau mati di atasnya adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. La syarika lahu tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang demikian inilah aku diperintahkan dan akulah yang utama menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang syahid dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini adalah firman Allah wa nusuki dan sembelihanku. Di mana Allah memerintahkan bahwa sembelihan tersebut hanya diperuntukkan untuk Allah. Sehingga seorang muslim tatkala mereka hendak menyembeli, mengalirkan darah dari hewan-hewan yang mereka sembelih, mereka diharuskan untuk menyembeli karena Allah dan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, bahwa seseorang yang hendak melakukan penyembelihan, yang harus diperhatikan dalam penyembelian tersebut adalah dua perkara. Yang pertama, al-tasmia. Menyebut nama siapa ketika dia menyembeli? Apakah dia menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah dia menyebut selain dari nama Allah azza wa jal? Apakah nama ayah-ayah mereka, atau nama jin. Atau nama dari kalangan para nabi atau para malaikat. Dan kaum muslimin diperintahkan untuk menyebut nama Allah. Fakulumim madhukir asmullahi alaih. Maka makanlah dari apa-apa yang disebut padanya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-qasdu. Maksud dan tujuan dia menyembelih. Apakah seorang itu menyembelih dengan maksud dan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menyembelih karena untuk Allah? Ataukah dia melakukan sembelihan untuk selain dari Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam hal ini, Seorang pun harus menjelaskan, Apa maksud dan keinginan dia, Dalam bertakarub dengan, Melalui azabah, Penyembelihan tersebut, Karena ini termasuk dalam perkara ibadah, Sehingga dari dua perkara inilah, Kita pun mengetahui, Berbagai keadaan orang-orang yang melakukan sembelihan dan mengalirkan darah dari hewan-hewan yang mereka sembeli. Keadaan yang pertama adalah keadaan ahlu tauhid. Tatkala mereka menyebut nama, mereka tidak menyebut kecuali nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tidak memaksudkan dalam hal penyembelihan. Kecuali yang mereka maksudkan adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan Ahlul Tauhid. Dan inilah yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Yang kedua. Seseorang melakukan sembelihan dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dia mengucapkan bismillah akan tetapi yang dia maksudkan dari sembelian tersebut diperuntukkan pada orang yang salih yang ada di kuburannya ataukah kepada jin yang dia takuti atau yang dia anggap sebagai penguasa lembah? Ataukah dari kalangan para nabi dan rasul? Ataukah diperuntukkan pada pohon yang dianggap keramat? Yang menjadi sebab datangnya bencana? Dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini... Adalah Termasuk dari syirkul ibadah Syirik dalam peribadahan walaupun dia menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Maksudnya adalah selain Allah Keadaan yang ketiga Seorang Yang mengucapkan nama selain nama Allah dan memaksudkan sembelian tersebut pun untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala Ini lebih parah dari perkara yang kedua Karena bukan saja maksudnya selain Allah Bahkan dengan jelas dia Meminta pertolongan kepada selain Allah Sampai menyebut nama selain dari nama Allah subhanahu wa ta'ala dari sembelihan tersebut. Naam. Keadaan yang keempat. Seseorang menyebut selain dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi. Dia peruntukkan ibadah itu hanya untuk Allah. Dia menyebut selain nama Allah. Misalnya dia menyembeli, menyatakan demi lata atau demi uzzah. Dan yang semisalnya. Tapi dia peruntukkan sembelian itu untuk Allah SWT. Dan ini para ulama menganggap syiriknya adalah syirik rububiyah. Naam. Disebabkan Ketika dia menyebut Selain dari maknama Allah subhanahu wa ta'ala Sakan akan ada Yang menyaingi Allah Yang menyekutui Allah Yang menandingi Allah Dalam hal rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala Penciptaannya Pengurusannya dan seterusnya dan Ahlul Tauhid tidaklah mengamalkan kecuali yang pertama. Dia tidak menyebut kecuali nama Allah dan dia tidak memaksudkan kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya. Wakauluhu dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Faṣalli li rabbika Dan bersolawatlah. Atau salatlah dan tundukkan dirimu hanya untuk Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanhar. Dan menyembelihlah. yakni wanhar li rabbik menyembelihlah untuk rabb pula untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini perintah dari Allah bahwa sembelihan itu ya dalam hal ini an-nahar. Sebab di sana ada dua cara penyembelihan an-nahar dan az-zabah. Kalau an-nahar untuk unta adapun az-zabah untuk selain dari unta dari Bakar, ghanam dan yang semisalnya. Juga diperintahkan bahwa tatkala kita menyembelih hanya untuk Allah. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan memaksudkan hanya untuk Allahu azza wajal. Terjadi khilaf di kalangan para ulama apabila seorang muslim menyembelih dan lupa menyebut nama Allah Mereka ada yang menjadikan bahwa Menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam penyembelihan Adalah syarat dan tidak jatuh syarat tersebut dengan adanya kelupaan Sehingga Seorang muslim yang lupa membaca nama Allah ketika menyembelih. Mereka pun tidak menghalalkan sembelihan tersebut. Karena tidak disebut padanya nama Allah. Namun jumhur dari kalangan para ulama' al-muslimin. Mereka. Menganggap halal. Aina'am. Dan yang demikian ini telah terdapat beberapa akwal dari para sahabat. Dan tidak diketahui ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat dalam permasalahan ini. Wallahu a'lam. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala dari Ali bin Abi Talib. radhiyallahu taala anhu berkata Haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sallam Bi arba'i kalimatin Telah memberitakan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sallam Empat kalimat Ya'ni Ali bin Abi Thalib mendengarkan secara langsung Dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam La'an Allahu man dhabaha li Allah. Subhanahu wa ta'ala melaknat. Yang dimaksud dengan laanat adalah menjauhkan seorang dari rahmatnya Dari rahmat Allah. Al-ib'adu ad-rahmatillah. Dan juga terkadang yang dimaksud dengan la'an adalah sekedar celaan dan mendoakan kejelekan. La'anallahu man zabaha ligailah Allah melaknat orang-orang yang melakukan sembelihan diperuntukkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. La'anallahu man la'ana walidayah dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya dan melaknat kedua orang tua ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain ketika salah seorang sahabi bertanya kepada beliau Kayfa yal'anu ar-rajulu atau Aw kayfa yasubbu ar Bagaimana mungkin seorang itu mencela dua orang tuanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yasubbu ar-rajulu aba ar-rajul fa yasubbu abaahu, wa yasubbu ummuhu fa yasubbu ummuh." Apabila seorang mencela ayah orang lain, lalu dia balik membalas mencela ayahnya pula. Dia mencelah ibunya orang lain, maka dia pun balik membalas mencelah ibunya pula. Fal mutasadbib fi hukmil mubashir. Orang yang menjadi sebab, dalam perbuatan tersebut hukumnya sama dengan dia secara langsung. Yang melakukan celahan tersebut. Maka Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Atau yang menjadi penyebab. لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَوَى مُحْدِثًا Atau مُحْدَثًا Ada dua bacaan dalam hal ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat. Orang yang melakukan perlindungan kepada مُحْدِثًا Kalau dia dikasrah. Maknanya adalah al-ja'ani. Ya, orang yang melakukan pelanggaran. Tindakan jinayah. Lalu dia melindungi. Naam, dia korupsi, dilindungi. Dia maling, dilindungi. Atau dia merampok, dilindungi. Dan dibebaskan dari hukum misalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat yang demikian atau dibaca dalnya itu dengan fathah muhdathan yang berarti bid'ah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melindungi bid'ah. Maka di sini celaan kepada ahlul bid'ah bahwa laknat Allah Subhanahu wa taala atas mereka yang menghidupkan bid'ah. Yang melindungi bid'ah. Dan yang menyumburkan bid'ah. Maka celaan bagi ahlul bid'ah terhadap apa yang mereka amalkan. La'anallahu man ghayyara manaral ard Dan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat. Orang yang melakukan perubahan kepada batas tanah atau tanda tanah Dalam hal ini terjadi pula beberapa penafsiran dari kalangan para ulama Penafsiran yang masyhur dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah melaknat orang yang melakukan perubahan terhadap tanda tanah adalah Mengambil tanah milik orang lain Walaupun itu sejengkal, sedikit apapun Dalam keadaan batas-batas tanah telah ditetapkan Lalu dia mem memindahkan batas tanah tersebut Dan memasukkan tanah milik orang lain ke dalam tanahnya Lalu mengklaim bahwa itu adalah tanah milik dia ini salah satu tanda yang menunjukkan laknat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang melakukan demikian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ancamannya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Zaid bin Zaid Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man dzalama Shibran minal ardi zulman Tawakahu Allahu yawmal qiyamah Atatuhiqahu yawmal qiyamah min sabi aradhin Barang siapa yang memdalimi Dengan mengambil tanah milik orang lain Walaupun itu sejengkal Maka dia akan diikatkan Padanya pada hari kiamat dari tujuh lapisan bumi dan di sana ada makna yang lain pula yang dijelaskan oleh para ulama bahwa Allah subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah tanda tanah tersebut maknanya adalah menyesatkan manusia dari jalannya merubah arah arah ya ke kanan dirubah ke kiri agar kemudian orang tersesat. Naam. Ini termasuk pula dalam penafsiran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Asy-syahid di dalam hadis ini adalah poin yang pertama. La'anallahu man dzabaha li ghairi Allah. Allah melaknat orang yang Menyembelih. karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab adzabah hanya untuk Allah. Dan barang siapa. Yang menyembelih. Diperuntukkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Faqadistahakada alaihi la'na. Maka sungguh telah berhak atas dia. Mendapatkan la'na dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebabkan karena perbuatan syirik yang dia lakukan. Wan Tarik bin Syihabin dan dari Tarik bin Syihab, anna Rasulullah Sallallahu Sallam, mengatakan bahawa Rasulullah Sallallahu Sallam bersabda. Hadits ini diperselisihkan oleh para ulama. Diruatkan oleh Imam Ahmad, Abu Nuaim, ya. Namun yang rajih bahwa hadis ini adalah hadis yang mukuf dari Salman al farisi bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat iba Ahmad dalam kitabnya Az Zuhd, Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia, dari Tarik bin Syihab merujukkan dari Salman al-Farsi mukuf, ya. Dengan sanat yang sahih. Menunjukkan bahawa riwayat yang marfu tidak sahih. Bahawa Rasulullah SAW bersabda. ya, mana kita sebutkan. Tarik bin Syekh merupakan dari Salman al-Falisi. Dakhul al-jannata rajulun fi dhubabin. Telah masuk ke dalam syurga seseorang disebabkan karena seekor lalat. Wadakhul al-nara rajulun fi dhubabin. Dan masuk pula ke dalam neraka sesolang Disebabkan karena lalat pula Yakni Terkadang perkara yang dianggap kecil Dianggap remeh oleh manusia Justru dengan perkara itu Menyebabkan dia masuk ke dalam syurga Atau ke dalam neraka Tanpa dia sadari Sekecil apapun akan di Perhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terlebih dalam perkara ibadah Permasalahan lalat yang dihubungkan dengan permasalahan ibadah. Seseorang bisa dilemparkan ke dalam neraka. Atau akan dimasukkan ke dalam syurga. Kalu wakifadhalika ya Rasulullah. Mereka bertanya. Bagaimana yang demikian ini wahai Rasulullah. Kala maka beliau menjelaskan. Marra rajulani ala qawmin lahum sanamun. Bahawa ada Seseorang. Melewati satu kaum yang mereka memiliki berhala. Layaju suhu ahadun hatayukar ribalahu syi'an. Tidak seorang pun boleh melewati jalan itu sampai dia bersedekah untuk patung itu apa saja. Ya, yang penting bersedekah. Ada yang dia hadapkan untuk patung tersebut. Yang dia serahkan. Untuk patung itu. Maka tatkala kalah dua orang ini pun melewati tempat tersebut. Kaum yang mereka memiliki berhala. Dan mewajibkan bagi setiap yang lewat untuk bersedekah pada patung itu. Fakalu li'ahadihima. Maka mereka pun berkata kepada salah satu dari mereka. Kerib. Bersedekahlah. Qalaa laisa indi syai'un Saya tidak memiliki apapun untuk saya jadikan sebagai sedekah. Qalulah. Mereka berkata lagi kepadanya, qarrib walau dzubaban. Bersedekahlah walaupun dengan seekor lalat. Walaupun dengan seekor lalat. Yang mungkin kada di sekitarnya banyak lalat. Dia pun nangkap lalat. Fakarrabah zubaban. Akhirnya dia pun bersedekah dengan seekor lalat. Fakallusabilahum. Maka dibiarkan. Oleh mereka jalannya. Fadakhalan narah. Maka orang ini pun dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Naam. Hanya dengan seekor lalat dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Kalau mungkin di sana ada yang bertanya, Bukankah dia dalam hal ini dalam keadaan mukrah? Dalam keadaan terpaksa? Pada asalnya dia tidak ingin bersedekah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, Mungkin kita bisa mengatakan bahwa orang tersebut, Tadkala dia bersedekah, Dia betul-betul bersedekah, Bukan hanya dengan jasadnya, tapi juga dengan hatinya. Bukan hanya jasadnya saja yang tunduk, tapi hatinya juga tunduk kepada berhala tersebut. Sedangkan yang dikecualikan oleh Allah, yang diberikan keringanan oleh Allah, Adalah berkata kufur, ataukah berbuat kekufuran secara zahir. Walakin man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Walakin man syarha bil kufri sadran, fa alihi ghadabun minallah. Ya. Kecuali orang yang dipaksa. Dalam karena hatinya tetap tenang dengan keimanan. Hati tetap tenang. Nah, orang ini. Tak kala dia bersedekah. Tunduk. Casmaninya dan tunduk pula hatinya kepada berhala tersebut. Dia mengikhlaskan untuk berhala itu. Sehingga dia melakukan syirik. Menyukutkan Allah SWT. Sehingga dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Dan mereka mengatakan kepada yang lain, Yang satunya, bersedekahlah. Fa qala ma kuntu liuqarriba li ahadin shay'an duna Allahil azza wajall Aku tidak akan bersedekah untuk sesuatu apapun atau kepada siapapun sedikitpun selain dari Allah Subhanahu Dia enggan walaupun dengan seekor lalat fa darabu unuqahu fa maka mereka pun memenggal lehernya maka orang ini pun masuk ke dalam syurga. rawahu ahmad hadis ini diriwayatkan oleh imam ahmad sebagaimana yang telah kita jelaskan bahawa. sebagian para ulama merajihkan hadis ini mauquf ala salman al farisi radhiyallahu taala anhu wallahu aalam bissawab ila هنا ya ikhwan dan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Tafaddalu hafizakumullah